دا حضر شقیق رحم اللہ عنہ روایت تے دا شقیق ابنی صلما دا سقا دے او دا دا مخضرمی لنرے مخضرم چې چالوئی چیز نبی ریسلام زمانے مندلی خلید لینی دا دوئی صحابہ اکرام احادیث نقل کری دا عمر رضی اللہ عنہ ہونا ابن مسود رضی اللہ عنہ اداخبار اخبار مشہور دي ډېر احاديث یې ده دا حضرت عمر بن عبد رحم الله <سؤال> په خلافت کې وفات شو شقیق رحم الله <سؤال> وي قالا <سؤال> وایده کان عبد الله <سؤال> بن مسعود و عبد الله بن مسعود رضی الله انه یذکر الناس فی كل خمیس نصيحت بقول خلقلا دهره جمعرات کو رضواني یا او رجل خاص کریں او چهره دو پر ادرا جمع کی گئی زبدر تا قرآن و سنت وعد نسیت و تقریر کو نسیت بے کل و خلق لفی کل خمیس دا هر رات پا و فقال له رجل نیوسری ارتغوی یا عبا عبد الرحمن وی عبدو عبد الرحمن دیکی گورا دا رجل لے او حافظ ابن حجر رحم اللہ وی چوئی دا مبهم رجل دیده کی یزید ابن معاویر انخعی ویا عبد الرحمن اے عبو عبد الرحمن بعد ابن مسود رضی اللہ عنہ کنیو لوا دتو زداتم اناکو مودا خبرخ و حگنم انک دا چتو فی کل یومن نسیحت کے منتروزانا منت و ډېر برکات او نور حاصلې یې هر روزانه تاسو ته نصیحت کوم قالا ابن مسعود رضی الله امرته فرمایل اما خبردار انه به شان اما انه يمنعني من ذالك خبردار به شک شاندار منی ما مال رد دينا دا روزانه چیرته نصیحت ندير کوم نماز دین منی کوي چه انی زچیم اکرہو زدہ حبر بدگنم انی اکرہو زدہ بدگنم بدگنم زدہ ان اوملکم چتاسو پستلیوالی کیواکینکم ملال پستلیوالی تاوئی وَإِنِّيَ تَخَوَّلُكُم مِّلْمَوْعِزَا وَإِنِّيَ تَخَوَّلُكُم مِّلْمَوْعِزَا تَخَوُل ستاوئی هو تو هو سر الрая زمینه حاضری کو مساسو بالموعظه در کولو کی کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لک او رسول الله صلی الله علیه وسلم یہ تحولون بها چلے حاضری به کولو زمون پدې نصیحت سرا ایدان در پیدا وې عوام دیو طالبان دی علم پسروتی نہ وایله مخینہ پتره جسار نہ مماس پخینہ پوره مازیګره پوره سباکی هر چي عوام به نداوي شان لغه ګوره چې څومره اوقات پر دې شوق سره ورشي دیو جنګر ټول علماء مقرئ ته دې خبر لېحاس پکاروي بعض خلک اکثر دباوي علماء ته خپل نه دی او جن ته تختي چاوي من مرانیولي نو بیا دو درې ګنټې ورته بیان کوي پریشان وي تنګ وي یا اثر رتر حال مي يا ماستخينه مدیک د پوع المسيه د عوامو کلاغیش ال بسات چدا به بوج نشي دا به بوج نشي یت ان خولونا بها مخافه الصامت علينا د یری زست لیوالین فومنګ باندې چون کہ كأرح... حبیب رحمت للعالمین لو ظهر خبر خیاله ساعت المتفقن علیہ وان انا سنة...